Dagoeneko abiatua da Donostiako musika amagustaldiaren irurogoita amaguzgarren edizioa. Irurogoita amagusturte baitira, Donostiako amagustaldiak musika klasikoaren bultan e bat proposatzen duela. Europako jaialdirik veteranoetako abilakatuz. Andoni Alonso, musika amagustaldiko kudeatzaia. Mila behatzen da horita emmeretzen, asiera ba, izan zen, e, eta hortekan abiatuta ba, edizio pila pasadia, urte pila pasadia eta egileza gaurregun, ba bueno, e, Espainiako estatutua estatuan ba zarraena dela, e, Europa mailan, bueno, artean eta ba bueno, ba gaurregu, eta aurrera, aurrera, begira, aurrera begira. E, Aurrengoan, abuztu hontan, ba, ba egilezan edizio berezia ospatuko dugu. Eta, bueno, ba, hortik abiatuta, ba, espero dugu, beste inbeste, bidia, beste e, inbeste in zabaltzea, luzatzea, eta urten batian berriro, hainbeste beste urte ospatzea. Eta urten, iruroi tamasei ikuskizun proposatuko dituzte buztuan zehar. Iruroi jarduera, herritarrorok musikaz gozatu lizateko. Eta donostian irageiten badira, itzordun nagusienak beste herrietara begira ere jartzen dira eh ama baditu bueno eh, noski bere ciclo Esberriñak alde batetik len aipatzen genon ba ba kursa labitorio kokong de cicloa Victoria organo cicloa musika intzinako musika cicloak ciclos berriñak geienak geienak eh, ziklo eh Donostiak Alegia na ditugu ba, bueno, Donostian, ba, bueno, pre, protagonismo edo referentzi nagusia. Baina e, ja urtiak badira, 15 aldia ke itendulalako eh berezi bat Donostitik hateratzeko. Hau da, eh 15 aldiko alik eta gehien zabaltzeko. Eta bideo hortatik, hau da guretzat eh musika itsaki edo 15ti, ibiltaria, bideo hortatik, ba, bueno, bai Amezketarra joeten gea, Fernando Amezketarran skitik, bai Irunea, Luis Marianoen e, urte urrena ospatzeko eta e, bueno, bai Gernikara, bai Araba Arabaraz, en bai Erritara Gipuzkoako ho beste zenbait herritara eta iparalde iparralaldea ere erejuera. Bagipuzkoako herrien artean, gaur ondarribian, Carlos Borgarrenaren paradorean, Iagoa Fanlo biolontxeloan entzunal izango duzue Johan Sebastian Baken musika interpretatuz. Ijuntzeko zortzietan izango duzue hitzordu eta sartzea amabi eurotan izanen da. Kontzertuko aurretiko aperitif batere proposatzen zaizuelarik, arratsaldeko zazpiak eta laur denetan orduan sartzea, bat gorago izango duzue hogei eurotan da izuzen. Eta entzun duzu ere, irunen Luis Mariano sortu zela mendeurrena ospatzen ari direlarik, abuztuaren 16an larunbatarekin Irungo Fikoa Irakustazokan izango dugula. Itzordu Luis Marianoren bizitzari buruzko opereta biografiko bat eskaineko bait egute. Irundik mundura Bertan, Luis Mariano Orkestrak, Iruniria Musikabandak eta Metxa Abesbatzak parte hartuko dutelarik, José Antonio Irastortzaren zuzendari zapean, eta Facundo Muñoz izango delarik tenorra. Guzti hori beraz, Agustuaren amaseian, garun batarekin, gaueko hamarretan sartzea, boste eurotan izanetan. E peren juren mariaz d'amur, zé Parti Lune de miel la Cuba Oh la la la C'est magnifique Sous ce Climat Les baisers sont comme ça C'est magnifique Des nuits D'amour Qui dure carasse un jour oh, la la la Magnifique!